Dnešní evangelium je zapsáno u Lukáše pátý 5. kapitole. Jednou se na Ježíše lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo a on stál u břehu jezera Genezandrického. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vstoupili a vybírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která pančila Šimonovi a ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, „Zajď na hlubinu a pošte své sítě k lohu. Šimon mu odpovědel, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nejítili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 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: Odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk příšly, neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem líb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhými. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. v klodí k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Budeš lovit lidi. A v té souvislosti jsem je vybavit různá setkání s lidmi, například ze světku Jehovových, který chtějí se mnou mluvit o Biblii Ježíšovi. No, vždycky jsem měl z toho špatný pocit. A vím, že existuje spousta lidí, kteří chtějí vykonávat ten Ježíšův pokon, lovit lidi, ale hranici to s tím natlakem i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 my ani musíme přiznat, na ní nemáme. Jistě, v určitých dob se podařila taková mobilizace lidí. Přišli velké okay, misijní organizace, postavili stany, dělali cesty setkání ve stádělnech, ale co z toho zůstane?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 Zachováváme odstup od takových rybářů lidí. A milí bratři, milí sestra, fiklo je v tom, že už za doby Ježíšovi ten výraz rybář lidí byla nadávka. Tak Ježíš zde vědomě provokuje. Říká, že vy budete lovit lidi tak.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 zázrak. To se teď hodí. Zázrak, který nám dává víra. To jsou to Tady v tomto příběhu o těch rybářech se to opravdu hodí. Může ten zázrak třeba být povzbuzeným pro křesťany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 A ta druhá pozoruhodná věc tady v tomto příběhu je Petrová reakce. Normálně bychom si říkali, no dobrý, když se ten, k tomu zázroku dojde, tak bude velký nadšený a jsou všichni přesvědčeni, a že ve víře ji to utvrzuje. Ale když Petr se všímá, co se děje, tak padl Ježíš, Ježíšově k nohám a řekl, odejde, odejdi ode mě, pane, vždyť já jsem člověk říšný. A to je to druhé, co může mást v tomto příběhu. Petrová reakce není nikoli nadšeným, ale zděšený. A právě touto reakce se tady to děje posouvá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 Událost je, když Petr říká: Dobře, na tvé slovo tam půjdu, půjdeme, zkusíme to. To je ten, zázrak, ten začátek toho zázraku a tím se stane Petr učedníkem. A zároveň ovšem poznává, že tady své vlastní zkušenosti,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 Nejde o církev, ale jde o lidi. Církev není vynález učedníků a vedení našich církevných organizáce, ale církev je to, co dělá sám Ježíš, volá, povolává účetníky. A to slovo Eklézia je odvozeno z toho volání. Církev není náboženská,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 Ta loď je užitačná a může Ježíš na loď vstoupit a může oslovit davy lidí lidi z toho Petrova loti. Ano, o tom je potřeba myšlet, jak to může fungovat, aby lidi mohli slyšet Ježíšov hlas. Petr dává k dispozici svůj loď A pak Ježíš dostane jeho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 protože vědí to lépe. Vždy to dělají už desetky let, už hledat, co zažili na tom jezaře a je to vyloučeno, že se v poledne vyloví nějaké ryby. Ale pak Ježíš je dostane dostane jejich síti, když, když jim leze tolik na nervy, tak nakonec rezignují a souhlasí s tím.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 němu přijít. A co se stalo v tomto příběhu přes všechny ty ozdoby, všechny, přes ten zázračný příběh. To jádro toho je to, že Ježíš přijde za ním, volá ho a on jde. Lovit lidi máme my, lovit lidi, rybářit lidi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 Předávat. Příběh jeho života se stane jeho poselstvím. A možná, že si uvědomujete také, že to, co jsme slyšeli z Lukášova evangelia, ještě jednou se vyskytuje v Novém zákoně v dodatku Janova evangelia. A tam se to odehrává.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 a z touto zkušenosti máme co říct. Ježíš chce lot, může dostat. Ježíš chce síti, možná mu dáme. A ta rozhodující otázka je, jestli Ježíš dostane i nás.